2013-an, ogei urte zituen, nora argbelbide berriako kasetariak, Patrick Pobre d'Arvor, franziako kasetari eta aurkezlea ezagutu zuelarik. Martinikan, antolatutako kasetaritza mintegi batean topatu zuen, eta nora argbelbide egun kariaren kasua haipatzera orbilduzitzaion, sorpresa atxar haukantzuen alta, ondartzan gizonarekin mintzatzen lortu zuelarik. Arratxaldea zen, eta hori uh, ondartzan ginen, eta pentsatzen nuen, bo, Beite maniz, janz terat, berri zeldu maniz eskapatu kozat, behar du tatxulutuki uh, uai ikustera joan. Eta beraz joan nintzen ikustera, eta asin nintzen, uh, ne telefonoz emakiamaten, esplikatzen, egunkariaren uh, kasua zergzen, egunkari bat etxudizutela Europan, eta hori bizikila ahiazela, eta piskaten txatzen konbentzitzen. Eta gero hartu nintzen, uh, zera batean interesatzen erraiten nuenari, bezik eta bo, hori, maio tetan nintzen, eta haine bulakar isu, eta... Gipuska bat nintzela berezat eta bostazola egunkari ezti edo ez ezti edo ez. Gauean berean nora argbelbideren gelako atean zen PPDA, baina eskalduna etzen bakajik eta legeari begira espazen deusla agertatu bere sentipena latza dela horaino erraiten digu. Nis editu nizinez harri gipuska bat bezala eta berdintzitzaion zerkondatzen nuen, eta netzat hori da eta generat podere hori uh, uste duen uh, ikusten dituen persoanak bereziki uh, neska gazteak eta dira harra gipuskak eta nahi duena egin dezake eta Eta hori nik ikusi dut, eta eskirrak eskapatuna ez, ez dut beldur hori ukan, gehiago errabia eta aserria, baina hori nah, hartu nahi zinez mundu urtan, hori ratzea lanpostu batu kaiteko edula ulertaraztea hori berdela, hori hartu nintzen zinez hori egia dela. Iakin ere, Jan Lazal diputatuaren kontrakusualak eta bat eginduela parlamentari arduradun hoi batek, Twitterren bidez, Jan Lazalek ipurdian eskua eman ziola kondatu du emazte horrek.